переможе той, чиїх воїв буде більше. Хто міцніше стоятиме в бою? До кого милостивішими будуть боги? Та все ж найкраще досягнути лісу і сховатися в ньому. Як тільки поляни вискочили на пагорб, Кий наказав Щекові прокладати війську пряму дорогу до лісу і мчати до нього щодуху, а сам зупинився глянув назад. Гунни вже побачили полян і кинулися в погоню. Було видно, як вириваються наперед окремі вершники, як рвучкою заколихалися, замайоріли на вітрі білі й чорні бунчуки на довгих тичках, як піднялася високо угору, застуючи сонце, руда курява. «Швидше! Швидше!» Кий підганяв тих, що відстали. «Хто не встигне вчасно сховатись у лісі, той загине! Швидше!» Він біг останній, розумів, так треба. У бою бути попереду, при відступі позаду. А інакше який же ти, воєводок? Який же ти, князь? Далекий ліс, що перегороджував поле суцільною зеленою стіною, швидко наближався. Не видно в ньому ні галявин, ні найменших прогалин, куди могли б увірватися гунни. На узліссі стояв розчахнутий перуном старий могутній дуб. І прямо на нього мчало полянське військо. Та ще швидше рухалася орда. Так, в усякому разі, здавалося Києві. Кожного разу, як тільки він оглядався, вона ніби збільшувалася, зростала на очах. І, що найдивніше, попереду мчали вершники у білому вбранні. Невже чорний вепр зі своєю дружиною? Невже Ернак навмисне виставив його наперед? Шурхотів під ногами прим'ятий передніми втікачами бур'ян. Важко дихали присталі вої, переважно підстаркуваті мужі, котрі не могли бігти так прудко, як отроки, Погрюкували щити і списи. З глибокого синього неба сонце посилало на прив'ялі трави, на суху, порепану землю жаркі вогненні промені. Безжалісно смажило потемнілі від поту спини людей. Коли ще к з бистроноглими отроками уже сховався в лісі, а заднім воям залишалося до нього майже півпоприща, кий почув глухий тупіт і оглянувся. Гунни були зовсім близько, вони теж розтягнулись на багато гін, але попереду, відірвавшись від інших, мчав чорний вепр з горсткою своїх воїв. За плечима у нього маяло червоне корзно, а у руці виблискував проти сонця короткий полянський меч. Такий чорний вепр. Я не помилився, подумав Кий. Мерзенний зрадник. Ладен виробити разом з гуннами половину свого племені, аби запанувати над другою половиною. Воїни наддали ходи. Вибивалися з останніх сил, але ніхто не кидав ні важких щитів, ні списів. Швидше, друзі, швидше. підганяв їх Кей. Він міг би легко випередити присталих і врятуватися, та йому й на думку таке не спало. Як би він тоді дивився у вічі родовичем? До того ж, само собою виникло рішення повернутися вслушну митлицем до чорного вепра і загнати йому списа в груди. Спис – його улюблена зброя. Ним він володіє краще, ніж будь-хто з полян, і горе тому, у кого влучить його вістря. І він ще раз оглянувся. Чорний вепр одірвався від своїх воїв, котрі мчали попереду орди, і упізнавши Кию, закричав: «А, -а, "А, це ти, Кию, собако!" Навіщо натягнув на себе червоне корзно?